sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan kita yang lalu telah kita sebutkan beberapa penjelasan dari hadis yang ketiga. Sampai dengan penjelasan ucapan Rasulullah alaihissalatu wa Wa'ita'iz-zakah dan menunaikan zakat. Hadis yang ketiga dari kitab Arba'in an Nawawiyah Kemudian selanjutnya kata Faudilatul Syekh. Al-Allama al, al fauzan Hafizahullah Ta'ala Salawasawmi Ramadana Dan berpuasa Ramadhan Puasa Ramadhan adalah Rukun yang keempat dari Rukun-rukun Islam Maka barang siapa yang sanggup untuk berpuasa pada waktunya di bulan Ramadan maka wajib atasnya untuk menunaikannya dan barang siapa yang memiliki uzur syari pada waktu itu maka dia boleh berbuka dan mengkabar Mengganti puasanya di hari yang lain. Hal ini didasarkan. Kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Baqarah. Ayat 185. Faman syahidaminkum syahrafal yasum. Maka barang siapa ya di antara kalian yang menyaksikan bulan dan melihat hilal maka berpuasalah. Adapun orang yang memiliki uzur, memiliki halangan seperti orang sakit yang tidak sanggup untuk berpuasa atau seorang musafir Yang melakukan perjalanan safar Dalam jarak yang bisa mengkasar Maka dia berbuka Dari Puasa Ramadan yang mestinya dia tunaikan Sesuai dengan hajatnya Atau dengan hari-hari yang dia tinggalkan di saat safar tersebut, dan itu keringanan baginya, maka dia mengkabak atau mengganti di hari-hari yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, وَمَنْكَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَامٍ أُخْرَىٰ Dan siapa di antara kalian yang sakit dan siapa yang sakit atau safar melakukan perjalanan maka mengganti pada hari-hari yang lain. Maka menjadi kaharusan Barakallahu Fikum untuk menunaikan puasa Ramadhan dengan melaksanakan pada waktu yang sudah ditentukan di bulan Ramadhan atau melakukan kafah bagi orang-orang yang memiliki uzur. Dan tidak boleh meninggalkan puasa apapun keadaannya ketika tidak memiliki huzur. Selama akal seseorang masih ada pada dirinya maka dia harus berpuasa jika dia sanggup untuk melakukan puasa. Amma idza kana la yaqdir tapi kalau dia tidak sanggup untuk menunaikan puasa fa kana li udhrin yurja dawaluhu fa innahu wa yaqdi Apabila disebabkan oleh uzur yang masih diharapkan bisa hilang uzur tersebut Maka dia berbuka dan mengkobok. Namun bila dikarenakan uzur yang tidak bisa diharapkan hilangnya. Seperti misalnya orang sakit yang sudah sulit kesembuhannya. atau orang yang sudah tua renta selama ada akal bersama dia maka dia membayar fidyah Hal ini barakallahu fikum didasarkan kepada ayat wa'ala alladheena yutiqoona fidyatun ta'amu miskin dan atas orang-orang yang berat menjalankan puasa maka dia membayar fidyah memberi makan kepada orang miskin setiap hari satu orang miskin di atas satu kalimakan, tentunya. "Baihuwadzidin maashurul muslimina rohmaniy warahimakum Allah". Kemudian selanjutnya wahajju baitillahil haram dan berpuasa ke baitullah al haram. Haji adalah rukun kelima dari arkanul islam. Dari rukun-rukun islam. Dan haji ini tidak diwajibkan bagi muslim kecuali sekali seumur hidup. Haji hanya diwajibkan bagi seorang muslim satu kali seumur hidup. Haji secara bahasa adalah tujuan. Al-Qasdu. Adapun secara syar'i atau secara istilah. Adalah Qasdu al-Baytul Haram liada'in ibadah. Menuju al-Baytul Haram untuk menunaikan ibadah. Dalam bentuk tawaf, sa'i, wukuf di arafah, mabid di muzdalifah dan di Mina, melempar jumrah. Maka haji barakallahu fikun adalah salah satu rukun dari rukun-rukun rukun Islam. Tak dilihat, haji adalah sebuah perkara berat. Manusia datang kepadanya dari berbagai penjuru bumi, penjuru dunia. Ada yang dari dekat, ada yang dari jauh. Maka dengan berbagai kesulitan yang ada padanya, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan ibadah haji bagi orang yang mampu. Memiliki kemampuan harta... ...yang mencukupi untuk biaya perjalanannya pulang pergi... ...dan menanggung anak-anaknya dan keluarganya sampai kembali. Ini tinjauan kemampuan harta. Ada... ...biaya pulang pergi... Dan ada biaya atas orang-orang yang menjadi tanggungannya Selama perjalanannya Yang menjadi tanggungannya di rumahnya Sampai dia kembali Maka yang demikian ini kata syekh Fahada yajibu alaihil haj Maka diwajib baginya haji Kalau dia sanggup untuk melaksanakannya sendiri maka dia tunaikan sendiri. Namun bila dia tidak sanggup untuk menunaikannya sendiri kelemahannya terus berlanjut maka digantikan oleh orang yang bisa menggantikan menggantikannya. Adapun orang yang tidak memiliki kemampuan dalam bentuk adli annahu laysa indahu malun da punya harta maka tidak ada kewajiban haji baginya atau barakallahu fikum wa in kana yastati' min nahiyati almal lakin la yastati'u min nahiyati albadan dia memiliki kemampuan Kesanggupan dari sisi harta Tapi tidak punya kesanggupan dan kemampuan Dari sisi badan Kalau ketidakmampuan badan ini Masih diharapkan Bisa hilang uzur tersebut Maka dia menunggu waktu Hingga dia memiliki Kemampuan, kesanggupan Baru menunaikan haji Namun jika Sulit diharapkan hilangnya uzur tersebut. Karena sudah tua renta atau sakit. Dengan sakit tahunan. Sakit bertahun-tahun. Maka digantikan oleh orang yang menggantikannya. Falhasil kesimpulannya kata Syekh al Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Bahawa hadis ini sebagai pelengkap dari hadis Umar. Yang sudah kita bahas. Di hadis yang kedua. Oleh karena itu, al-Syikh atau al-Imam al-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengiringkannya setelah hadis-hadis tersebut. So, kita akan beranjak pada hadis yang keempat. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala al-Imamun Nawawi. وَعَنْ أَبِي أَبْدِ الرَّحْمَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَسْدُوقُ Innā aḥdakum yjma'u khulquhu fi bakti ummihi arba'in yōman nṭbaḥ, thumma yaku nu alaqtan mīsla dhalik, thumma yaku nu mudhutan mīsla dhalik, thumma yursalu al-malaku fyanfukuhu fihi ruḥa, wa yu'maru arba'i kalimatin. بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. فيسبق عليه الكتاب. فيعمل بعمل أهل النار. فيدخلها. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا دِرَاعٍ فَيَسْبِقُوا عَلَيْهِ الْكِتَابِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا رواه البخاري داري أبو عبد الرحمن Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang jujur dan terpercaya Sesungguhnya seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya 40 hari dalam bentuk nutfah Tetetes air mani Kemudian Selama itu pula dalam bentuk Alaqah Segumpal darah Kemudian Seperti itu pula Dalam bentuk Segumpal daging Kemudian diutus Malaikat dan meniupkan roh padanya Dan diperintah Menuliskan empat perkara. Rizkinya, ajalnya, amalannya. Menjadi orang yang sengsara ataukah bahagia. <tuh> Demi zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia. Sesungguhnya seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk surga hingga tidak ada jarak antara dirinya dengannya kecuali satu hasta lalu dia didahului oleh catatannya lalu dia beramal dengan amalan penduduk neraka maka dia pun masuk ke dalam neraka dan sesungguhnya seorang di antara kalian benar-benar beramal dengan amalan penduduk neraka hingga tidak ada jarak antara dirinya dengannya kecuali satu hasta Lalu dia didahului oleh catatannya lalu dia beramal dengan amalan penduduk surga maka dia pun masuk ke dalam surga diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari rahimahullahu taala Akhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum Dijelaskan fadilat asy Al-Allamah Al-Fauzan hafizhahullah ta'ala. Barakata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang jujur dan terpercaya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi Sesungguhnya seorang dari kalian Dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya. Dikatakan yujma' dikumpulkan karena anak yang dilahirkan itu terbentuk dari dua air. Air laki-laki dan air wanita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Di dalam surah Al-Insan ayat yang kedua. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Amsyajin kata Syekh yakni muxtaliq bercampur. Bercampur. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surah At-Tariq ayat yang ketujuh. Ya khruju min bayni sulbi wa taraib. Ia keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Sulbi, yakni sulbi laki-laki, tulang sulbi laki-laki dan tulang dada wanita Maka al-maulud anak yang dilahirkan yukhlaqu minal ma'ain diciptakan dari dua air air laki-laki dan air wanita Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah Dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Nutfah yakni nuqtotumani. Setetes air mani. Thumma yakunu alaqah. Kalimat ini kata syaykh. Yatahawwalul mani ila damin. Berganti atau berubah. Berkembang. Mani itu menjadi darah. Berpindah dari tahapan. Setetes mani. Menjadi segumpal darah. Dalam masa empat puluh hari. Sumbayaku numuburah. Kemudian menjadi. Mubohoh segumpal daging dalam masa empat puluh hari yang ketiga, berarti seratus dua puluh seratus dua puluh hari. Maka pada tahap tahapan al mubohoh ini, pada tahapan segumpal daging ini tadi, maka diciptakanlah organ-organnya. Dan jelas dalam bentuk sebuah janin. Kemudian kata Sheikh Thumayyur Salu al Malak. Kemudian diutus malaikat pada arba'in yang keempat. ketika sudah sempurna empat bulan. Dan sempurna masa empat bulan, 120 hari, diutuslah malaikat yang bertugas mengurus janin masuk ke dalam perut ibu. Naam. Yursalu ilaihil malaku almuakkal bil ajinna fayadkhulu alaihi fi batni ummihi. Masuk ke dalam perut ibu. Allah subhanahu wa ta'ala. Ala kulli syai'in. Qadir. Thumbayan fukufihir ruha. Kemudian meniupkan ruh padanya. Ruh. Yang dengannya ia bisa bergerak. Ruh kehidupan. Ruh kehidupan Dan sungguh manusia telah merasa sangat lemah untuk mengetahui hakikat roh tersebut maka roh adalah sebuah rahasia dari rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 85 Wa yasalunaka 'anil ruhi qulir ruuhu min amri rabbii Wama utitum minal ilmi illa qalila Dan mereka akan bertanya kepada engkau wahai Muhammad Tentang ruh Katakanlah Ruh itu termasuk urusan Tuhanku Dan kalian tidak diberikan ilmu tentangnya Kecuali sedikit Kecuali sedikit maka tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang hakikat roh tersebut. Tetapi ia adalah sesuatu yang dibawa oleh malaikat dan ia tiupkan dalam janin tersebut. Ia pun bergerak dan hidup dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan ketika kematian datang maka roh itu keluar. Jasad pun mati. Dan ia menjadi bangkai. Selama roh masih ada di dalam jasad itu maka dia hidup dan bila ia keluar yang terjadi dengan dua bentuk atau terbagi menjadi dua bagian imma an takhruja binauam dia keluar dengan tidur dan ini adalah wafatun sughra kematian kecil wa imma an takhruja bil maut atau dia keluar dengan kematian. Wa hadhihi al wafatu al dan ini kematian besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al An'am ayat 60 billayli, Wa huwa ya alladhi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahhtum bin nahari thumma yaba'asukum fihi Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mewafatkan kalian di malam hari. Yang menyidurkan kalian. Allah sebutkan dengan kalimat wafat. Ya tawafakum yang mewafatkan kalian pada malam hari. Wa ya'alamu ma jarah tum bin nahar. Dan ia maha tahu apa yang kalian kerjakan di siang hari. ثم يبعثكم فيه kemudian ia membangkitkan atau membangunkan kalian Hadal naum tidur ini kata Syekh wa huwa al wafat as kematian kecil Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yakni pada Lanjutan ayatnya, pada ayat yang ke-61 dari surah Al-An'am. Wahuwa al-qahiru fauqa ibadihi. Wa yursilu alaikum hafabatan. Hatta iza jaa'a ahadakumul mautu. Tawafatuhu rusuluna wa hum la yufarrituun. Dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya. Dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kalian. Malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya. Dan mereka tidak melalaikan tugasnya. kata syekh Kalimat tawaffat hu dia diwafatkan oleh rasul-rasul kami ini adalah al wafatul kubra kematian besar rusuluna yakni malaikatul maut malaikat maut dalam ayat yang ke-61 Kemudian selanjutnya, Ia meniupkan ruh padanya. Dan ini termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah. Azza wa Jalla. Ini sebagaimana? Yang Allah sebutkan pula dalam surah Al-Mu'minun. Ayat yang ke-12. Walau pada kalak nalar insanah, min sulalatim dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah, dari saripati yang berasal dari tanah. Penciptaan dari tanah ini ada Adam salam. Ini pada proses penciptaan Adam dari saripati tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami menjadikan manusia itu nutfah air mani yang disimpan dalam qararin makin tempat yang kokoh yaitu rahim. Ini pada lanjutan ayatnya pada ayat yang ke-13. Surah Al-Mu'minun ayat ke-13. dan nutfah ini pada proses 40 hari pertama. Pada Bani Adam. Pada Bani Adam. Suma khalaqna nutfah alaqah Kemudian kami ciptakan nutfah menjadi alaqah. Sebumpal daging. Fa khalaqna la'alaqah ta'alaqah ta'alaqah. Kemudian kami ciptakan 'alaqah daging atau 'afwan, thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan. Kami ciptakan nutfah. Naam, menjadi 'alaqah segumpal darah, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan dan kami ciptakan segumpal darah menjadi segumpal daging. Ya'ni qit'atul lahm. Sepotong daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman. Lalu kami ciptakan al-mudghah menjadi tulang belulang fakasawnal 'idham lahma Lalu kami bungkus tulang belulang itu dengan daging thumma ansha'nahu khalqan akhar kemudian kami menjadikannya makhluk berbentuk lain dan menjadi manusia fa tabarakallahu ahsanul khaliqin maha suci Allah subhanahu wa taala sebaik-baik pencipta almu'minun ayat yang ke-14 Ikhwani fil din a'azzani Allah wa iyyakum Demikian proses penciptaan manusia dalam perut ibunya Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surah Nuh ayat yang ke-14 Wa qad khalaqakum aftara dan sungguh Allah telah menciptakan kalian atwara dalam beberapa tingkatan atau beberapa tahapan ini tingkatan yang terjadi pada janin dalam perut ibunya tingkatan nutfah tingkatan alaqah kemudian tingkatan mudghah dari air mani menjadi segumpal darah. Menjadi segumpal daging. Kemudian tulang belulang dibungkus kembali dengan daging. Menjadi manusia. Hada khalqul insan. Demikianlah penciptaan manusia. Dan ini termasuk dari keajaiban kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan pula dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-6 Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min khalqin fi zhulumatin salat Allah menciptakan kalian dalam perut ibu-ibu kalian Kejadian demi kejadian penciptaan demi kejadian penciptaan, penciptaan proses Demi proses. Tahapan demi tahapan. Dalam tiga kegelapan. Bulumatin salas. Tiga kegelapan itu kata. Syekh Al-Fawzan. Hafizahullah Ta'ala. Gelapnya perut. Gelapnya rahim. Dan gelapnya ari-ari. Janin berada dalam tiga Kegelapan tersebut. Khoiﬁdin ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄ Pembimbing bagi kita dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai bekal yang baik ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala jazakumullah khairan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh